As iemand van ons se woord het, luister ons graag. deel in hierdie week het ek nogal weer teruggegaan na hierdie in Lukas 12 wat sê Lukas 12 vers 8 en ek sê jylle, ek en wat my hy sal voor die mense, hom sal die van die mense ook belui voor die engele van God. Maar hy wat my verloon vir die mense sal voor die engele van God. En ek het net besef, ons doen dit nie omdat dit 'n wet is nie. Ons belei God om het ons rechtig wil en hoe makkelijk ons God verloon. As ons bijvoorbeeld net skonkrum iets te sê wanneer iemand nonsens praat oor Godse hart, dan voel het al klaar vir my ons verloon God. So, um, ja, dit het my nie toch al sterk op my hart geleid in termen van ons doen het nie om het hier staan, maar hy wat my verloon, vir die mense sal verloon word vir die engele van God nie, maar ons doen dit, omdat ons rechtig hier die verhouding het met God, en omdat ek het net glad nie wil doen nie, omdat ek het net nie sal toelaat, dat iemand iets van my God sê, wat alleen is nie, maar ja, dis maar al. Nou ja, ek sien, Johan het reeds voorbrand gemaakt, hy is bykie bang, ek, ek pak nou die jylle augustusmaand die op jylle af oogend. Gelukkig is niemand haastig nie, want ons blijm ons nou allemaal hier. Jylle weet, ons die gemeente eet is verplichtend, nie. Christe, heren, vader, ons dankie vir die wonderlijke geleendheid vanmorgen. Dankie vir ons saamwees, dankie vir die warmte van broederskap, van die liefde wat ons onder mekaar ervaar vir die voorreg om hier in te stap en te beleef wat ons beleef. Dankie Here dat U vir ons so baie uitnemendheid goed is. En Here vir die lewe wat U vir ons gegee die voorreg om te mag wees. Jere dat ons kan saam met Paulus kan sê vir morgen, of ek lewe of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Dankie Here dat daar niks is in hierdie lewe niks wat die lewe na ons toe kan gooi, wat kan kanseleer, wat jy in ons en met ons en vir ons gedoen het nie. En daarvoor eer ons jy vanmorgen. As een gemeente, nie net die wat hier is nie, maar ook soveel ons daar buiten is, wat ver is, wat inluister vanmorgen, dank jy dat jy sien, dat jy teenwoordigheid, die teenwoordigheid van die geest nie beperk is, tot vier mire nie. Maar dat jy onbeperk, al omteenwoordig is by elkeen wat die in waarheid soek. Ons eer die daarvoor vanmorgen, in Jesus naam. Amen. Ek denk so aan die, het uh, is so lekker om terugvoer te kry, daar is soveel oudens wat ver oor die land, in, in die buitenland, inluister na hierdie dienst elke ochend. En uh, ek het hierdie week weer in klomp klomphuis vastgeloof wat, wat terugvoering geef daarop in, Ek wil hier somaar jylle moet bewus wees daarvan, dit is nie net ons wat hier is nie, dit is baie mense wat buiten die gebouw is, wat deel is van ons by mekaar kom elke ochend. Ek sê na die dag vir die ouwens wat die muziek oefen, terwijl hulle hier staan en skarrel en praat en soan, het ou Pieter al ingeskakeld. Dan sê die ouwens en luister oor wat hulle van mekaar sê, so hulle moet verzichtig wees wat hulle sê. Goed, ons is bezig om met mekaar te praat en te deel oor die begrip wat Godse gees in ons midde geleed, en dit is om te wees. Nou, en jylle kan al sê, maar gaan ons nooit eendkrij daarom, en ek weet nie of ons gaan eendkrij daarom, en jylle sal nou maar sien hoe dit werk, maar om te wees, het ons gesien, is die primaire opdrag wat God vir ons gegeet. Het sê, wees vrugbare vermeerder, vol die aarde. Nieuwe testamentie sê, jylle sal my getuies wees. So, dit gaan oor wees. En ons het gesê, om te wees beteken, om te verstaan wie ek is vir God om vir Adam te gesê het, wees, moes hy om volmaak maak. Jy sien, ons het gesê die sondeval het gekom om die vijand, om die Satan Adam oortuig het, dat hy nie volmaak voor God is nie. Dat God sy werk half gedoen het. Dat die skeping van Adam nie in ware gerechtigheid en heligheid was nie. Dat Adam nie bekrachtig was met God sy geest nie. En daarom het hy vir Adam gesigereer en sê, jy moet eet om te wees. En die oomlik toe Adam sy wees, verdoen verruil, val hy in die sonde. Verloor hy sy eerlikheid, verloor hy sy heerskapie, verkoop hy die hele menselike geslag uit, trouwens, nog meer, hy verkoop die jimmel ook uit. Want die jimmel, God het vir Adam die heerskapie op aarde gegeen, toe Adam die slaaf word van die ene aanweer gehoorzaam word, toek verkoop hy die aarde ook uit. En Adam sy toegang wat hy in die jimmel gehad het, het hy verhuil vir die leen van die Satan om te doen, in plaas van om te wees. En dit is waar oor die gesprek tussen God en die Satan plaasgevind het in die opzicht gevoel. Want as dit nie vir Adam was nie, so dat gesprek nooit kon plaasvind nie. Maar vir ons, vir my en jou om te wees, is die ontdekking van die Nieuwe Testament, is die ontdekking van wat in die kruis gebeur het. So, as ons dit nou wil opsom vanmorgen, moet ons sê, Om te wees beteken die eerste plek om geseen te wees. God het geseen in Genesis 1, 28, sê, en God het die mens geseen, en geseen wees virgbaar vir die aarde. Met andere woorde, om geseen te wees, om Godse sien oor ons levens in ontvangste te geneem het. In Adamse geval het ons geseen, was het omdat God om volmaak gemaakt het, in ware gerechtigheid en huiligheid geskaap het. In ons geval, want ondou toe Adam geval het, het ons allemaal saamdom geval, as volk van die misdaad van een het die sonde in die wereld, en dan die die sonde die dood, die dood tot alle mense deurgedrink, sê Paulus. Maar nou het met een daad van gerechtigheid dit van allemaal tot rechtverig maak van die lewe geword. So ek en jy, om geseen te wees, moet ons verstaan, dat ons geseen is, met alle geestelike sening in die hemel, dit sê Paulus van ons in Ephesus 1 3. hy sê, ons is nou geseen met alle geestelike sening, hoekom Omdat die werk wat Jezus aan die kruis gedoen het, sy offer was die volmaakte offer. Met een offer het hy vir altyd volmaak die wat geilig word. Sy werk is afgehandeld, daar is niks oor nie. Daar is niks buiten te voeg by die volmaaktheid waarmee hy die mens kom volmaak het nie. Daarom is hy, hy het ons sonder verdienste kom rechtverdig door die offer wat daar Christus Jezus is. En die wonder daarvan is, as ons dan volmaak is, as hy ons dan volmaak herskep het in die kruis, as hy dan die skuldbrief uitgedelg het, jy sien, dan betekend dit, ek en jy staan weer voor God, soos wat Adam voor hom gestaan het, onskuldig. Ja, daar is een onderscheid tussen ons stand en ons wandel, nee, ons weet, ons wandel het nog klompfoute in, maar in stand staan ons voor God onskuldig, daarom het Paulus die belangrike uitspraak gemaakt in 2 Korinther 5 en gesê, God sien ons nie meer na die vlees nie, want as ons na die vlees gesien, was ons nie moeilikheid, dan was ons weerskuldig. Maar omdat hy ons nie na die vlees sien, omdat hy nie na ons wandel kyk, maar na die offer wat Jesus vir ons gebring het, kyk hy na ons stand, en dan sien God ons volmaak en volledig. En hy sê, sien jylle dan nou net, soos ek sien. Hy sê, wil jylle nie net tot bekeering kom nie, wil jylle nie net toelaat, dat Godse geest jylle anders oortuig, anders oor jylle self, dat jylle verstaan wie jylle is nie. Want as ons verstaan wie ons is, voor om. As ons, dan gaan daar klomp dinge vir ons oop. Dan sien ons ons selfs soos ons is. Ons sien God vir wie hy is. En dan kan ons net eenvoudig wees. Dan is dit nie een stelreels wat ons moet doen nie. Dan kan ons spontaan, eenvoudig net wees. Maar dan gaan ons wees vanuit wie ons is. So om te wees is om te leef in vrijheid, en vrijmoedigheid te leef vanuit die openbaring van wat Jesus Christus dier sy offer in my gedoen het, met my gedoen het, van my gemaakt het. En as ek dit kan verstaan, dan kan ek begin wees. Nou het ons gekyk na die concept van wedergeboorte, ons gekyk na die, die concept van geesgeboorte, die concept van bekering, alaie goeders, vanmorgen wil ek hier ons met, met mekaar praat oor om te wees sonder vrees. Om sonder vrees te wees. Wat is die proces om sonder vrees te wees? Paulus het die ding vir ons geskryf. Hy skryf daar in Ephesians vers 18 en hy sê, ek bid dat hy vir hulle verlichte oog gee van hulle verstand. Verlichte oog van hulle verstand. Maar die selwe Paulus halve Jesaja in, in um, handeling 28 vers 26 en hy sê die volgende, hy sê Tereg het Jesaja oor hierdie volk gesê Julle sal hoor en hoor en glad nie verstaan nie En kyk en kyk en glad nie sê nie Wan die hart van hierdie volk het stomp geword So jy sien ons sit met twee concepte teenoor mekaar Ons sit met Een verlichte oog En dit staan teenoor Een stomphaard Een stomphaard Nou kyk nou mooi wat gebeur het Adam sy oog was verlig. Adam het geweet wie hy is, maar hy toegelaat, dat die vijand om wegtrek daarvan af, en hy het in doen verval. En so het die mensdom in doen verval. En toe kom die mensdom, wat in doen verval het, wat een slaaf geword het, wat onder die mag van duisternis ingeskuif is. Die vijand het, om aan wie jy gehoorzaam geword het, jy het sy slaaf geword, nee. So, to die mens aan die duivel gehoorzaam word, Toe word hy die slaaf van die macht van duisternis. En nou, kom God wat nie verander nie, en dis die ding wat ons moet raak sien. God, dat is nie by hom een skaarweer van ombekering nie. God het die mens nog steeds net so lief, so wat hy hem altyd gehad het. So God verander nie in hierdie situasie nie. So God kom terug na die mens, so hy kom soek hom op, hy kom maak een verbond met hom, hy kom herstel hom, die lam is al geslag voor die grondlegging van die wereld af. Voordat Adam nog gesondig het, het God gesien dat hy soosondig, en het God, voorsiening gemaakt in sy sien om te kom recht maak wat sy ander sien Adam wat sy ander sien Adam verbruik het en so kom hy maar op pad soentoe, ondou jy die wet gekom, en die wet het een bedekking gebring want die wet het ons gesê, het net gekyk na symptome nie na die oorzaak nie die oorzaak was die mens het begin doen dit was as gevolg van die feit dat hy begin doen het dat hy van God geskei is En toe hy van God geskui is, toe leef hy, toe wees hy, toe wees hy oorspel, en moord, en diefstal en valse getuinis, hoor jylle, toe leef hy dit. Die mense actie is spontaan om sikker goed te wees, omdat hy van God geskui is. Jylle is met my, omdat hy begin doen het. Toe kom God en God sê, ek wil het ophef. Ek wil jou vul met my gees. Ek wil, hierdie, minner waardigheid, hierdie pogings van jou om te doen, wil ek uit jou uitbrand. Dit is wat hy die, die bos aan die brand gesteek het op die berg, behoor het, vir Mooses. Uiteindelijk het hy die nikke uit Mooses uitgebrand. Maar nou bring Mooses die hele volkssienheid toe, die hele berg aan die brand, hy wil die nikke uit amal uitbrand, by weise van spreke. Nee, en hulle sê nee, laat Mooses met ons praat, en vir ons sê wat ons moet doen, dat ons dit kan doen, dat ons daardoor kan lewe. Jy sê, nou God geef hulle wat hulle vraag, maar hoor jy dit doen? En daarom, solank ons in doen bly, is daar een bedekking oor ons hart. En nou kom Paulus in 2 Korinties 3 en hy sê, solank as wat Mooses gelees word, solank as wat ons onder die wet sit, en denk dat ons punte by God kry die wet te doen, is ons bezig om te doen, en doen mis Godse plan. Hy sê, daarom gaan hy hierdie volk wat onder die wet sit, Hy sê, daar is bedekking oor hulle hart. Hulle sinne is verblindschep, Paulus in 2 Korinthus 3. Hy sê, wanneer die wet gelees, wanneer Mooses gelees word, bly daar een bedekking oor hulle harte wat nie opgeweef word nie. Totdat hulle in Christus is, totdat hulle waar die geest oorneem, dan word die bedekking weggeneem. En terwijl ons in die bedekking sit, is ons harte stomp. So daarom sien jy hier, ons, ons sien een volk met stompharte. Nou Paulus sê, daar moet verlichte oor kom. En dan kom Paulus, en Paulus is die een wat vir ons kom doorgeef, wat kom geef doorgeef? Wat het aan die kruis gebeur? Wat is die implikaties van die kruis? Die kruis is afgehandel. Ons kan dit nie verander nie. Niks wat ek en jy kan doen, kan verander wat Jezus aan die kruis gedoen het nie. Hy het vir ons allemaal gehoen, so lief het God die wereld gehad. Hy het vir ons kom sterft, ons nog sondags was. En of ons dit aanvaar en of ons dit verwerp, maak geen verskilde nie. Ons kan nie die kruis kans leer nie, dis daad. En nou sien ons daar in die karakter van God, dat God ons lief het. Want as God ons volmaak gemaakt het in die kruis, luister mooi hierna, as God ons volmaak herstel het in die kruis, as hy met een offer vir altyd volmaak het die wat geheilig word, as hy sê aan jylle sondes oortredinge sal ek nooit weer denk nie, want hy kijk hier na ons wandel nie, hy kijk na ons stand, hy sê, as ek na jylle kijk, sien ek een nieuwe skepping, want ek het jylle ingesluid in my sien, en toe ek om opgewek het in die doodheid, het ek jylle saam het om opgewek, by wijse van spreke en nou sien ek julle as niewe skepings ek sien julle nie in die ougoeders en die ouding het voorbijgegaan hy sien julle as niewe skepings en as ons nou verstaan dat God ons so sien dan verstaan ons baie goed nie dat God dis nie nodig het om ons te kan met zwaar kry en tragerie om van ons beter mense te maak want as hy dit moes doen dan plaas hy emosie van wantrouw in die kruis dan plaas hy een mosie van wantrouw met want sy eie seense offer. So daar kan nou niks meer van God wees, nie skielik besef ek, maar nou is ek vry. Nou goed, nou kom ons in die proces om te sê, goed, wat sal dan die rede wees vir vrees? As ons sê, vrees, nou ek wil hee jylle wat gauw kyk na, Psalm 56, Psalm 56, skryf David een belangrike ding. As jylle sal my gauw wil blaai, na Psalm 56 die Philistine het David gevangen geneem, so hy is nou een groot moeilijkheid. Nou sê hy, David 2, hy sê, Wees my genadig o God, want mense vertrap my, hy wat my bevecht, verdruk my die hele dag. My vijanden vertrap my die hele dag, want baie vecht teen my in hoogmoed. En hoor wat sê hy nou hier, hy sê, Die dag as ek vrees, sal ek op u vertrouw. Door God sal ek die woord prijs. Ek vertrouw op God, ek vrees nie. Wat kan vlees my doen? En dan gaan hy aan en sê, en by versetien, hy sê, dan sal my vijanden achteruitwijk op die dag as ek roep, dit weet ek, dat God aan my kant is. Door God sal ek die woord prijs, door die Heere sal ek die woord prijs, ek vertrou op God, ek vrees nie, wat kan een mens my doen? Hy sê, op my, hoe God, er is geloftes aan u gedoen, lofoffer sal ek aan u betaal, want u het my siel gered van die dood, ja, my voete van struikeling, om te wandel voor die aangezif van God. In die licht van die lewe Nou, oor nou net hoe te verstaan David het om te wees, hy sê Om te wandel voor die aangezicht van God In die licht van die lewe Hy sê, dis om te wees Maar oor wat sê David David is so praktisch mens, soos wat ek en jy is Nou sien ons, God het ons nie Gees van vreesachtigheid gegeen Maar een van kracht, liefde en gezonde verstand So ons sien dus God Plaas nie vrees op ons nie God laat ons nie vrees nie die Engelse woord is impous, wat is die Afrikaanse woord vir impous? God does not impous veron as, wat sê wat dit betekent? God gee nie vrees vir ons nie, God het met vrees niks te doen nie, God het ons nie gees van vreesachtigheid gegeen nie, maar een van kracht en van liefde en van een gezonde verstand. Nou, onthou jylle in Lukas 1, 74, miskien my jy net om vir ons opzet, soblief Peter, in Lukas 1, 74 het Zachariah geprofiteer en Zachariah het gesê dat ons hy loof die Heere, hy het nou gesnap, nee, hy het die ding gesnap, nou begin hy profiteer, hy sê dat ons, verlos van ons vijande, hy sonder vrees kan dien, in heiligheid en gerechtigheid, al die dag van ons leven, nou kyk nou hierdie hele mond vol, waar oor al heel wat gepraat het, hy sê, dat ons verlos van ons vijand, hy sonder vrees kan dien, In heiligheid en gerechtigheid Al die dag van ons leven Goed, so wat ons hier sien is dit Hy sê Sonder vrees, kos halwaai in uit Ons praat oor vrees vanmorgen Hy sê dat ons hier sonder vrees kan dien Sonder vrees Kom ons vat, waar oor ons vrees? Daas een moendlikheid En dit was so Dat ons God gevrees het So die eerste een wat ons kan vrees, ons kan God vrees. Nou, die skrif is vol wat hy praat van vrees God, die vreese van die Heere. Maar nou verstaan ons, die vrees is nie om vir God bang te wees nie, dis nie Godse idee nie. God is ons vader, hy wil nie ons van bang wees nie. Wat heeft Paulus die kinder van bang wees? Die vrees is een ontsag, een respect vir God. Nee, dis wat hy praat van die vreese van die Heere. Maar, daar was baie oudens wat vir God bang was, hoekom? Hoekom was die mens vir God bang? Hierdie volk, wie sy hart stomp is, hoekom is hy vir God bang? Omdat hy straf vrees. Nou, hoekom sal ons straf vrees? Hoekom sal die mens straf vrees? Die mens sal straf vrees, omdat hy oortreed, omdat hy skuldig is. Nou, ondou jy wat dit Paulus geskryf, het geskryf in Romeine 5 vers 12, Daarom dan soos dier die misdaad van een die sonde in die wereld ingekom het dier die sonde die dood en die dood tot alle mense dier gedring het om wat allemaal gesondig het, sê vers 13. Hy sê, want voor die wet was daar al sonde in die wereld. Maar sonde word nie toegereken as daar nie een wet is nie. So toe die wet gekom het, is die oortreding het toegereken. Die wet het gesê, die oortreding, hierdie oortreding, hierdie straf. Soe oortreding sukke straf, hoor jy. Soe toe die wet gekom het, het ons strafbaar geword en toe ons strafbaar word, het vrees ingeskop, vrees verstraaf. Alright, so, ons het vrees verstraaf. Maar wat het in die kruis gebeur? Wat ek nou probeer doen, is ek probeer vir julle basis gee, van hoe vrees boer te werk. Maar hoor het sê David, David sê, ten spuite van die feit, dat ek ek klomp dinge aangaande God verstaan, want nou David was nog onder die wet, so David het nog gevrees, wat die straf betref, nee. Maar David het soveel van Godse gerechtigheid verstaan, dat ek, eindelijk verstom is hoe dat David kon opereer, hoe dat hy kon wees, ten spuite van die feit dat hy onder die wet was. Maar nou kom Jezus na die aarde toe en Jezus sê, ek kom om die wet te vervul. Nou, dit breng my vir die tweede een. Ek ga nou weer terugkom na hierdie eerste een toe. Die tweede een is die vrees vir die dood. Ek hou aan sê, ons kinders van die heren, die christenen, ons sê, die jemel is beter as die aarde. Die jemel is een beter plek is beter plek as die aarde. Maar is interessant hoe dat ons krampachtig vast hou en ons laatste penny spandeer aan die dokters om ons net een bykie langer uit die heerlijke plek uit te hou. Kom aan, is dit nie so nie? Wie sê, jy, ek het kanker? Want ek ga gauw die hemel toe, kom aan. On. Ons sê dit nie, hoor jy. So, die vraag is, geloo ons dit nie? Geloo ons dat die hemel nie een beter plek is nie? Of wat is die rede? Wat is die rede waar oor ons sê die jimmel is beter, maar ons klauw krampachtig vast aan die lewe? Dit kan wees dat ons bang is dat as ons sterf, gaan ons straf draag. Ek sta in hierdie week by jou begrafnis en ek vraag die vraag vir die goore. Ek sê, wat moet met jou gebeur van die oomlik dat jou laatste asem uitblaas totdat jy voor God in heiligheid en reinheid kan staan? Wat gebeur? Jy weet, die Roomsche kerk het die vage vier uitgedink. Dit sta nie in die skrif nie, kreeg nergens die skrif nie. Maar Roomsche kerk het die concept van die vage vier uitgedink. Want hulle moet ouwens in vrees hou, dan kan hulle oorleheer. So wat hulle gedoen het, hulle sê, as hulle doodgaan, dan gaan hulle die, die vage vier. En die vage vier is een slechte plek, maar dit moet al hier in ons ons uitbrand, waar hulle een kant kan kom. Terwijl jy in die vage vier is, kan anna ons so lang geld inbetaal in die kerk in. Is dat erg so? Ja? laat jy dan my jyl uitkom. Ek weet nie of hulle een sprybolke het, dit is bykie afkoel daar nie. Maar verstaan jy, die, die vraag is, wat moet met jou gebeur? Van ek jou oot toemaak die laaste keer, jou laaste asem uitblaas, totdat jy in heiligheid, en waardigheid, en reinheid voor God kan staan in sy eeuwigheid. En die antwoord is die eenvoudige, niks. Want met sy offer het hy ons geheilig, gereinigd, Ephesians 5, 526, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God gestel, en daai offer was in die kruis, so omdat hy dit gedoen het, staan ons waardig voor God, en dit betekent is nou, dat die vrees vir die dood kan ons nie meer vasthou nie nou hoor wat skryf Paulus in 1 Korinties 15 vers 55 en 56 hy sê dood, waar is jou angel doodereik, waar is jou oorwinning, nou sê hy die angel van die dood is die sonde, en die kracht van die sonde is die wet. Nou, kijk mye, as daar vrees is vir die dood, by ons, hy sê, dan, onthou, die angel van die dood is die sonde, en dit wat sonde, sy kracht gee, is die wet. So, kijk wat het Jesus kom doen. Jesus kom na die aarde toe. Hy sê, ek kom om die wet te volbring. En hy volbring die wet. Hoe doen hy dit? Hy het nie gesê, daar is die wet voorbij so nie. Hy kom en hy sê, Ek word skuldig met al die oortredinge van die wet Ek dra die straf wat vir julle die vrede aanbring Was op hom Door sy wonde kom daar vir ons geneesing Hy dra die volle wraak van zonde op hom So vervull hy die wet Jezus het gesê Jemel en aard sal voorbij gaan, Maar nie een jota of een titel van die voorskryf van die wet sal voorbij nie Maar aan die woorde Elke ding wat die wet voorgeskryf het Voor elke moendelike oortreding Moet plaas vind. en dit is wat op Jezus was Daarom sê Romeine 8 vers 3, hy sê, dit wat vir die wet onmoendlik was weens die zwakheid van die vlees, het God gedoen dier die sonde te veroordeel in die vlees. My ander woorde, die vlees moest die, die oordeel, die, die straf vir sonde draag. En wat hy sê is, die sonde, my en jou sonde, veroordeel in die vlees van sy seun. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, dier er sy wonder af ons in die En daarom kan, kan Johannes vir ons skryf in Johannes 4,18, die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees sluit straf en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. My antwoorde, hy wat bang is vir straf. So nou sien ons, terug na 1 Korinthus 15 toe. 1 Korinthus 15 sê, die kracht van die sonde is nie wet. Nou Jesus die wet volbring. Hy het die straf daarvoor gedra. Hy het ons kom vrykoop van die wet. Paulus gaan so ver as hy sê, as jylle nou weer jylle onder die wet wil plaas, want Christus nie vir jylle ware nie. Christus het die wet kom vervang. Christus het vir ons die genade van God kom gee. En die wet het vir ons een stel reels gegee wat ons nie kon nakom nie. En nou het Jesus dit namens ons nagekom, hy het die oortreding daarvan op om geneem, die straf daarvoor gedra, so ek en jy in die geest kan staan, so dat ons waarig voor God kan staan. Is dit is nie fantastisch nie. En nou sê hy, ek het dus met die kracht van zonde afgerekend, ek het die wet gekanceleerd so sonde het nie meer kracht hee jy sien as jy verstaan dat Jesus die wet volbring het dan het sonde sy kracht verloor nou goed, nou, maar Jesus stop hier daar nie dit is al wat hy doen nie hy sê, hy het hom wat geen sonde geken het nie, het hy sonde vir ons gemaakt wat het hy gedoen? hy het ons sonde gevat, het op sy seun gesit al ons sonde of partij al ons sonde, goed so, waar laat het ons met sonde? Daarom kan die Brees 9, sê, hy het met sy offer die sonde weggedoen. So, God sê, ek het met sonde gedeel, so, waar is die angel van die dood nou? So, jy sien, nou kan ek, ek vrees God nie meer nie, want die straf is gedra. Ek vrees nie meer die dood nie, want die angel van die dood was die sonde en Jesus die sonde weggedoen. En die sonde het sy kraag gekry dier die wet, en Jezus het die wet volbring. Right, so sien julle, waar laat het ons? Nou goed, nou kom ons gaan aan met die lijstje van vrees. So, nou is hierdie twee uitgeklaar. Kom ons gaan naar die derde een. Die derde een is om te vrees, en dit vat nou in ons lijf, vir omstandighede. Om omstandighede te vrees wat tegen ons kom. Die vierde een, en gaan nou sommer die twee by mekaar sit, is om te vrees in omstandighede. Jy sien, David kon gefrees het vir die omstandighede, hy kon gefrees het vir die omstandighede, voor hy in die spilonk was, maar toe hy in die spilonk is, toes hy in die omstandigheid. So jy sien, ek en jy sit in die situasie, waar ons in ons levens, in hierdie onvolmaakte wereld, waar die mens sy gesag nog steeds uitverkoop aan die vijand, vir die vijand mag gee, kry ons nou twee situaties, ons kry wat ek wil noem versoeking aan die een kant, teenoor die, die verlichte oor en die ja, ding is hard, kom, skryf om hier. Ons kry die concept versoeking en Jacobus skryf het vir ons, hy sê acht het louter bevreegte my broeders wanneer jylle in allerhande versoekinge val. Nee. Maar Paulus skryf vir ons in Romeine 8, daar bevang het vers 33 af. Hy sê, wat sal ons sky van die liefde van God? En nou noem hy, teenoor versoeking, noem hy iets anders. Hy sê, wat sal ons sky van die liefde van God? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid, gevaar of zwaard? Right. So sien julle, die verskil tussen versoeking en kom ons noem dit die verdrukkingskompleks, verdrukking, benauwdheid, naaktheid, gevaarswaard. Wat is die verskil? Kan jy die verskil sien? Want dit is waar ons omstandighede een rol op ons speel. Jy sien, wat is versoeking? Jacobus skryf en sê, ach het lauder vreegte my broeders, wanneer jylle in allerhande versoeking val. Hoe kom sou Jacobus dit sê? Jacobus leer eindelijk met wat hy sê, kansel leer hy wat Jesus gesê het. En mag hy doen, mag hy homself anmatig om dit te doen? Die antwoord is ja, hy mag. Hy behoort, want Jesus sê voor die kruis, bid dat julle nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Nou is ons van die bose verlos. Hy het ons oorgebring uit die mag van duisternis, sê Paulus, oorgebring in die koninkryk van die seend van sy liefde. So nou het hy ons verlos van die mag van die bose, en omdat ons verlos is, nou hoef ons nie meer te val vir die vandse grap nie, nou het ons gesag, nou kan ons staan in versoeking, en daarom sê Jacobus nou dat die kruis gekom het die, Jacobus en Jesus praat nie te makar nie. wat Jesus gesê het voor die kruis, het gegeld voor, voor die kruis maar nou sê na die kruis die kruis is de implikatie en nou kan Jacobus met vrijmoedigheid sê achter het luister vreugde wanneer jylle in versoeking kom hy sê want as versoeking kom, jylle het die vermoe om die versoeking te weerstaan want 1 Korinthus 1013 13 het gesê, God sal nie toelaat dat ons boos kracht versoek word nie maar ander word wat God sê is maak die hoe groot die versoeking is die kracht van God wat in ons werk is groter as die versoeking die kracht van God is groter as die versoeking as jy met my, maar kom ons kijk in die andere een. verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid gevaar en zwaard, wat is dit Dis omstandighede, wat hulle self op my afdoen. So sien jylle, versoeking het ek beheer oor. Oor verdrukking en vervolging, en naaktheid en gevaar en zwaard, het ek daar oor beheer. Wat sê jylle? Het ek of het ek nie? Partij sê so, partij sê so, ok. Die antwoord is, In die algemeen kan ons sê, nee, ek het nie beheer daar nie, want die duivel loop rond soos bril die brilende lief, en hy sê, elke wat Gods vruchtig verlewe sal vervolg word. So, gaan ons vervolging, gaan ons verdrukking kry, gaan die vijand kyk of hy ons kan uithaal, verseker gaan hy. So, ons kan in een sin sê, nee, ons het nie beheer daar nie, maar aan die andere kant kan ons sê, ja, ons het beheer daar oor. het ons nie beheer oor die gesag van die vijand nie. Het die heren nie gesê, in my naam sy jylle die deels uitdrijf nie. Goed. Nou kyk nou mooi wat gebeur. As die vijand met verdrukking, benauwdheid, vervolging, naak, dit gevaarswaard kom, kan ek net hier invoeg. Ons is nou uitgeklaar nie. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, naak, dit gevaarswaard kan nie van God afkomme. Want God het my volmaak gemaakt in Jesus Christus. Hoe wil hy my beter maak met hy goed? Recht. So ons weet as het die wat stilslag verwoes. Ons weet as op deel wat rond op soos een brilende leon te kyk wie hy kan verslind. So ons besef, verdrukking benauwtheid, vervolging naaktheid, gevaar, swaard, kom nie van God af nie, kom nie van die vijand af. Maar nou het ons gesaag oor die vijand. So ons sien nou iets interessants. Ons sien die woord verversoeking is die woord Pairasmos. Pairasmos in die Grieks. En dit beteken die vijand probeer my kry om sy veel werk te doen dis nou my vry vertaling luister mooi toe die duivel met God praat in Jobse geval wat sê die duivel vir God steek net die hand uit teen hom waar jy probeer hy God kreeg om sy veel werk te doen en ons het ons vir mekaar gesê as God dan vir hom nou gesê het ok, dit is ok nee, dan soud God ons dan gehoorsam geword ook aan die duivel dan soud God die duivel slaaf geword het volgens wat Petrus vir ons sê. Maar wat het God vir hom gesê? God het nie vir hom sê, so kan God gesê, kyk, hy is in jou hand, hoekom was hy in, in sy hand, omdat Adam om in sy hand gegeet. Hoor jy? Dit was die implikaties, wat Adam gedoen, niks gedoen maak, met wat God wou dit nie gehad het nie. God het vir hom beskerm, maar nou kom die duivel, en hy sê, maar ek het hom gekoop, hy is myn, en jy mag hom nie beskerm. Julle verstaan die implikaties van die val. So die belangrike ding is om te besef, dat versoeking werk daarop, dat die duivel wil hee, ek moet sy vuil werk doen. Hy wil my inspan, om met my gesag hom te dien, om my knie onder hom te buig, om sy werk, sy vernietigingswerk te doen, en dit is waar oor versoeking kom. Kom ons vat een algemeene voorbeeld, kom ons vat een eenvoudiger, kom ons vat die, die concept van geldgierigheid, ek noem nou somme net een om somme iets te noem, nee, dit kan enig iets wees wat. Maar as ons die concept van geldgierigheid neem Dan sê ons Die vijand kom en aan Weishef ons die grootsheid van die lewe Die begeerlikheid van die om, Grootsheid van die lewe, die begeerlikheid van die oor Sê hy sien dit En wat doen hy daarmee? Hy kom stimuleer ons vlees daarmee Om Geldgierig te wees En nou kom Paulus en Paulus sê vir te moedies, Geldgierigheid is die wortel van al die kwaad Sê hy wat gebeur? Nou, as die vijand my kan kry om gierig te raak, dan het hy my vast, dan doen ek sy vuilwerk. Want wie wat doen ek? Ek vertrap ander mense, ek kroek hulle in bezigheid, ek doen allerhande sukke goed, want ek probeer meer geld so myself in palm, hoor julle? En wie wat? Ek word dan die instrument in die vijandse hand om ander mense nie te seen nie. Ons gesê vanmorgen, toe ons begin het, om te wees is om, om geseen te wees. Maar dan is het ook om a seen te wees. Om in eerste plek een sien te wees vir God. Om daar te wees vir gemeenskap met ons. Want die geest wat in ons woon begeer met gehaloersheid. God het een begeerte, om verhouding, om intimiteit met my te heen. Om in tweede plek een sien te wees vir myself. Om verstaan jylle, om myself te kan sien waarmee? Waarmee wil ek my sien? Met meer geld? Een sien vir myself te wees is om te ontdek wie ek is die derde plek is sien te wees vir ander. Sien te wees vir mense. Om as een ambassadeer op te trees 2.25, ons trees op as gesante, en ons roep die wereld toe, laat jylle met God versoen. Ons geef vir die goeie nie, want God het om wat geen sonde gekend, die sonde gemaakt, sodat dat jy ook ontwoord die gerechtigheid van God. Om as sien te wees, hy sê, draa mekaar sy laste en vervul so die wet van Christus, hy sê, As jylle mekaar sy laste dra om een sien te wees vir mekaar. Maar besef jy, as ek nou geval het vir die versoeking om ons die van gierigheid, dan sê ek nie meer een sien vir ander nie. Ek is net een sien vir myself. Weer jylle? So die vijand wil die versoeking vir my kry om te abdikeer, om sy wil te doen. Dis die beginsel van versoeking. Die doel van versoeking is om my geloof te stil, om my te ontkoppel, van, oor wat sê David, David sê, as ek vrees, dan sal ek vertrouw. Hoor jy, David sê, my vertrouwe is nie genoeg, om my buiten vrees te hou nie. Hy sê, die aanslag is so kwaai, hy sê, maar die dag as ek vrees, sal ek op God vertrouw. En jy sê, baie keer sit ons in die selde ding. Ons sou kon sê, maar ons moet al totaal buiten vrees lewe. Ons besef, ons is in een sin onantaasbaar, God is aan ons kant. Ons het die gezag oor die vijand. Ons het die gezag in die wereld. Ek het gesê, as ons een sien moet wees, dan kan ons een sien wees vir God. Ons kan een sien wees vir ander. Wie wat? Ons kan een sien wees vir die skepping. Want die hele skepping maak met reikalsne verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. En denk bykie mooi daar oor. Jesus het nog nie in een verheerlikte lichaam toe die storm stilgemaak het nie. Hy is nie sel een lichaam als ek en jy so hy, toe, voor die kruis, het hy in een vleeslicham, soos my en jou nou, het hy in een vleeslicham opereer op hierdie aarde, en ons gewys, hoe boorde te wees, nou want ons opereer nou, met die selgees wat in hom was, opereer ek en jy nou op hierdie aarde so besef julle, dan het ons die gesag om die storm stil te maak, dit is wat God bedoel het net wel voor die skepping wag. so ons hoef nie te wacht tot, tot die opstanding gekom het, of tot die oorkleding gekom het, en ons net vir julle is voor die storm gaan maak, Dit moet nou al gebeur. Sê jy met my? Goed. Maar kom ons kyk. Hoe kom nou? Ons het gesê, kom ons van die voorbeeld van die storm. Verdrukking, benauwdheid, vervolging. Benauwdheid. Naaktheid, gevaar. Wat is dit? Is die storm op die see. Want nou jy storm op die see? Right. Wat het gebeur op die storm op die see? Die disciples sê, Nee! Ons kan niks daan doen nie. Ons vergaan. Wat sê Jesus? Jesus sê, Klein is, waarom het jylle gedweefel? <laughs> He? Hoor jy? Kan jy sien wat die, die geloof in hom gemaakt en toe wat moet hy, do, maak die storm stil, so sien jylle wat ek kan te ja, as ons dier hom werk, dan is die antwoord ja. Maar kyk mooi, as die verdrukking in die minuutheid, die vervolging naaktheid gevaarswaard, waar die vijand op ons lee, as ons in die nee daarvan lewe, dan word het een versoeking hoor jy, dan gebruik die vijand my om te sê, dit is hoopeloos. Want hy wil graag ek moet dit sê, die vijand het nie een stem nie. Hy moet my stem he, want hy het een slangse lijf geleen. Nou wil hy jou leen. Nou wil hy jou stem gebruik, en ek sê, dit is hoopeloos. Ek kan niks doen nie, ek kan nie hoes tegen een storm nie. Dit is voorbij met jou, hoor jy. Die oomlik as ek dit doen, dan het die verdrukking waarde gekry. Dit het nou een versoeking geword wanneer ek geval het. Sê julle by? Is ons nog my selge blad he? Maar hoor wat sê Jacobus nou verder, hy sê, agt het louter vreegte my broeders, wanneer julle in allerhande versoekingen val. My ander woorde, nou het ons begin met versoekingen, rouw versoekingen direct, maar nou sien ons, in verdrukking en benauwdheid, en vervolging naakheid, gevaarswaard, leed daar ook een versoeking, so al twee is eindelijk maar die celle en nou kom Jacobus, en Jacobus sê, ach het louter vreegde my broeders, hoe kom, omdat ons weet die kracht wat in ons werk groter as die versoeking is, hy sê, ach het louter vreegde my broeders van jylle in allerhande versoeking val, omdat die beproeving van jylle geloof, leidsamheid werk, beproeving, die woord dokimion, en dokimion betekent to put to the test, toe examine, to experiment, Met ander woorde, nou wil versoeking, al twee die versoekings, het ek nou een kans om dit te stel onder beproeving. Nou jylle kan onthou, lang terug, lang terug, lang terug, het ons die vier driehoeken geteken, nou laat ek het net weer teken, ons gesê die driehoeken like soe, daar is die vier, en die eerste in sy naam, is versoeking. Versoeking is die wijze waarop die vijand, in my omstandighede, my probeer uitlok, om aan hom macht te gee. Die oomlik as ek sê, kan niks sê aan doen nie. Oomlik as ek sê, die strijd is verloor. As ek oomlik as ek sê, ek wil amper sê, as ek sê, ek is siek. <laughs> die oomlik as ek Dit is van aan 11 van praat. Besef jy hoe makkelijk is dit om die naam te verloon. Maar die vijand kom in my omstandighede, en dier wat ek sien, en hy gebruik my vleeslikheid, luister mooi, my vleeslikheid, Jesus wat kom in die bergpredikatie, en hy sê, jy het gehoor dat hy vir die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie ergbreekpleeg nie. Nou hy werk, hy werk op jy die praktische menselikheid van ons, hy sê, maar ek sê vir julle elkeen wat na een vrou gekeik het en haar in sy hart begeer het, het reeds met, sy haar, met haar echtbreek gepleeg, sien jy die versoeking? Sien jy mannen, sien jy die versoeking? Nou, gaan hy an, hy sê, daar is vir die ouds van die oudheid geskryf en gesê, julle mag nie doodsla nie, maar ek sê vir julle, as jy vir jou broeder sê raka, of vir jou broeder sê jou dwaas, maar jy van een woording doen die helse vier, gelukkig dit voor die kruis nie, Dit is vir slecht geweest, as dit an in die kruis was. Gelukkig is dit opgeven van die kruis, het Jesus die straf daarvoor gedra, het hy die doodsvonnis gedra, vir die uitspraak. En nee, so sien jy, dit was die versoeking. Maar nou kom hy van, behalwe die versoeking, kom hy met die verdrukking en die vervolging, en die naakheid, gevaar, zwaar. Denk maar aan die politieke aanslag, wat ons beleef, soos ons het nou maar beleef, en ons ervaring. Nee, wat is dit? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, naakheid, gevaar, zwaar. Beseef jy dat God is teen geen mens nie nou is die vijf morgen sms, hy sê, hy het een woord gekry wat hy vir broeder van hom moet gee die woord staan in Jeremia uh, 48 dis het woord van, vervloek is jy omdat dit en dit en dit nou sê, ek wil net check met jou het ek die geest gehoor ek sê, verseker nie Ek sê, want die woord van vervloeking in, in, in Jeremia 48 is een woord onder die ou verbond toe die straf gegeld het toe die vloek gegeld het maar Jezus het die straf kom dra en Jezus het die vloek gewaard en daarom sê Romeine 8 vers 1, nou, daar is dan nou geen veroordeling nie en God sê, an lesondes oortredingen sal ek nooit meer denk nie, so ek sê as hy ou nalaat om iets goeds te doen wat hy kan doen, dan mis hy uit op een geleentheid, maar dit beteken nie dit kanselerie kruis nie Alright, so sien julle okay. Die aanslag wat die vijand tegen ons loods die verdrukking benauwdheid die versoeking, uit allemaal die selle waarde, uiteindelik word het versoeking want hy wil hee, ons moet op sy hand praat want soos op sy hand praat verloor ons die naam van Heere Goed, maar nou nou kom Jacobus en sê, acht het louter vreegde, want die beproeving beproeving van julle, nou die van julle wat nou nie die tyd die was nie. Want nou beproeving is vir ons een seermaak woord. Afrikaans beproeving beteken dis een slecht ding. En ons het godsdienste geleer dat God ons met zwaar kry beproef wat loutere onzin is. Die woord beproeving, die woord dokimion beteken om amper, hy sê to experiment, to examine. Met ander woorde, is om in die versoeking met ander woorde, versoeking skoon rouw versoeking, nie maar ook die versoeking van die verdrukking die men die vervolgende haakteit gevaarswaard om in daar die versoeking Godse woord op die toneel te bring om te sê wat sê die woord want jy sê as ek Godse woord en wie is God in die begin was die woord, die woord was by God en die woord was God so wat God sê is wie God druk omself uit in sy woord so as ek nou Godse woord op hierdie toneel bring, as ek na nou hierdie mooie vrou kijk en hierdie assets gaan aan, wat sê die woord as die taxi driver voor my inry in my afdruk van die pad af wat sê die woord as die politieke ouwens nonsens praat, wat sê die woord hoor jy As siekte aan my deerklop, wat sê die woord? As die verdrukking en die benauwdheid en die vervolging, wat er vorm dit ook al kom aaneem, dan sê ek, wat sê die woord? Hy sê, want die oomlik as Godse woord op die toneel gebring word, skop 1 Korint 13 vers 13 in, hy sê, God laat nie toe, dat ons boos kracht te versoek word nie, want niks wat die vijand tegen ons kan bringe, Niks wat die omstandighede tegen ons kan bring in hierdie lewe is groter as die kracht van die woord van God wat in ons is nie. En as ek en jy aan Godse woord kan vasthou, kom terug na woord wat sê David. David sê Die dag as ek vrees sal ek op jy vertrouw. Deur God sal ek sy woord prijs. Ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan vlees my doen? Hy sê die dag as ek vrees, sal ek sê, ek vrees nie. Hoor jy? My ander woorde, hier is aksie. Hier is aksie om te sê, ek onderwerp my aan die woord of, ek onderwerp my aan die omstandighede. Ek kan niks staan doen nie. Of, ek kan niets staan doen. Hoor jy? Nou, die volgende stap is, so, as Godse woord inkom, is Godse woord sterker as enige aanslag, wat tegen ons kan kom. Maar nou gaan Jacobus, stop hy nie daar nie. Jacobus gaan nou een stap voorde. Hy sê, omdat die beproeving van jylle geloof, leidsaamheid werk. En die leidsaamheid moet tot volle verwerking kom, so dat jylle volmaking wees en niks kort kom nie. Nou goed, die ander twee driehoek het ons gesê, is oorwinning. Hierdie en sy naam is oorwinning. En hierdie en sy naam is eerlijkheid. Nou goed, wat ons dis nou sien, die vijand begin met versoeking in my lewe. En sy doel is, om my onder sy voete te kry, om my te vertrap, om my geloof te steel, om my tot nie te maak, om my te laat sterf. Maar, as ek Godse woord op die toneel kan bring, en sê, wat sê die woord? Ek is geseen met alle geestelike zeningen in die hemel. Ek sal my engele aangaande jou bevel gee, om jou op jou handen te draad, die jou voete in geen klip sal stamp nie. Hoor julle? Ok, ek het jou zieknes en jou krankhede in my lichaam gedraad die stra wat vir jou die vrede aanbring was op my. Hoor jy hoe dat God nou vir ons kom sê, en nou kom sy woord, en kyk nou mooi, vanuit versoeking is daar een lijn wat ontwikkel, en die lijn noem ons leidsaamheid. En leidsaamheid beteken om Godse woord vast te hou, om Godse woord te dra, om Godse woord te geloo, om oortuig te wees van wat Godse woord sê ten spuite van my omstandigheid maar sien jy, hier is die tydfaktor, en die tydfaktor sê, totdat, jy hoor wat sê, Paulus vir die Romeine, hy sê, in Romeine 10 vers 10, hy sê, met die hart is ons oortuig, glo ons tot gerechtigheid, maar met die mond, belei ons tot redding, en die woord tot is eindelijk totdat, ek sal totdat, ek sal belei totdat, is die verselling wat sê, wat ek ook al dink, my lippe, my mond, zondag nie. Hy sê, ek sal nie toelaat, dat daar een negatieve woord oor my lippe kom nie. Ek sal nie aan die vijand gezag toeken nie, oor jylle. Die vijand kom met sy aanslag, en as daar een golf van aanslag, en nog een golf van aanslag, en nog een golf van aanslag, en naderant sê ek, jy, ek kan nie meer nie, oor jy, die oomlik, as ek dit sê, dan begin ek aan hom gezag, begin ek op die keer. So wat sê ek? Ek sê, jylle, as ek vrees, dat ek vertrouw. Beleef ek vrees, beleef, ervaar ons vrees, ja. God ons nie gees van vreesachtigheid gegeen nie, so die vrees kom nie van God af nie, maar die vijand probeer om vrees te indiceer. En daai vrees kan ons hanteer, dier te sê, jyre, ek hou vast aan wat die woord sê. Nou net ten of so van hierdie tydzaak, kyk gauw saam met my na Jesaja 28. Jesaja 28. profetiese woord wat die Heere sê by vers 16 daarom so sê die Heere Heere, kyk, ek lee in Sion een grondsteen, een beproefde steen, van wie praat hy? Wie is hierdie hoeksteen? Een beproefde steen, een hoeksteen wat vast gegrond is, van wie praat ons? Ons praat van Jesus Christus, nee dit is nou duidelik, nee, hy sê ek lee in Sion, hierdie Sion wat is Sion? Sion is, nee. is die berg, die hoog grond, nee. dit is die gezag. He, ek het gezag gevestig op een beproefde steen, een kostbare steen, een hoeksteen, in sy naam is Jesus Christus. Nee, hy sê, wat vast gegrondvest is, en die wat gloe, sal nie hastig wees. Nee. En wat sê hy daarmee? Hy sê, die wat, letterlijk standa, die wat op hierdie Hoeksteen, op hierdie grondsteun, steun, die wat daarop steun, sal nie angstig wees nie. Wat is angstig? Angstig het nou gebeur, hoor jy? Haastig hier is angstig. Hy sê, sal nie angstig wees nie. Sal nie die proces aanjaag nie, maar sal sê, Jere, ek ris in jy. Nou moet jy sal my gaan na Psalm 57 toe. Hoor hoe antwoord David dit. David sê nou in Psalm 57 vers 8, sê David, hierdie ding, hoorde hierdie mooie jene, as jy hom vir ons daar kan opset, Pieter, dit is een waarvan ons moet kennis neem. Hy sê, nou luister, wanneer dit gebeur? Dit was toe Saul om vastgekeer het in die grot. Hy is nou in groot moeilikheid. Saul in sy empies is daar voor die grot en David is vastgekeer achter, as hom geen ontsnaproete nie. Wat sê David? My hart is geris, o God, my hart is geris, ek wil syn op salam syn. Hy is in die omstandighede hy staart die dood in die oog, hy sê, ek wil sing, ek wil psalm sing, hoe kom, wat my hart gerus is, my hart is gerus, wat het David gedoen? Die versoeking het om oorweldig, die aanslag, die vervolging, die verdrukking het om oorweldig, wat sê die woord? Wat het hy gesê in psalm 56? Eén ding weet ek, dat God aan my kant is, ha, is God aan my kant, dit is die groe is God aan my kant. David sê, die ding weet ek, dat God aan my kant, dis is God aan my kant. Wat sê Paulus vir die Romeine, Romeine 8, 31, wat sal ons van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? En dan sê, as jy dan getwyfel het of God vir jou is, luister hierdie in, hy sê, as God sê, hy is sien nie gespaard het nie, maar om vir ons allemaal oorgegeet, kan jy twyfel of God vir jou is? As hy sien nie gespaard het nie, om vir jou oorgegeet, hy sê, sal hy ons nie ook saam met hom alles uit genade schip nie? Come on. Sien jy wat oor David kan sê, maar het wat het David gedoen? David gesê, wat sê die woord? Toe houd die versoeking nie op nie, toe sê, wat sê die woord? Toe houd die versoeking nog nie op nie. Toe sê, wat sê die woord? Die nog nie op nie. Toe sê, wat sê die woord? Toe houd die versoeking nog nie op nie. Paulus sê, as jy alles volbring het, staan dan vast. Staan dan vast in die vryheid, wat met jou Christus jy vry gemaakt het wat is die vryheid, die vryheid sê, God is my kant, omstandighed is sleg, God is my kant, God is aan my kant, en ek staan, God is my kant, en jy sien, as ek kan vasthou aan die woord, as ek kan vasthou, berlei ek totdat redding kom, en redding sal kom, so seker as wat jy lewe, is dit nie so nie, as jy oor jou eie lewe terugkyk, Hoeveel incidente was daar in jou lewe? Wat jy sê, is van die nie. Is die einde van die pad. En kyk jy vandag terug, en sê, wat is dit nou? Wat was dit nou na alles? Beseef jy dat geloof ons in staat stel, om in hierdie versoeking, in hierdie verdrukking, in hierdie benauwdheid, in hierdie vervolging, te staan, en te sê, Jere, ek sien, heerlijkheid. Ek sien oorwinning. Paulus sê, ek is voortuig dat geen dood of lewe of overhede of machte, of teenswoordig of toekomende dinge of engele, of enig ander skepsel. Maar ek kan sky van die liefde van God, waar agrifte Jesus is nie. Terwyl ek in hierdie goed staan, sê, niks kan my sky nie. Ek sien oorwinning. Ek sien heerlijkheid. Heerlijkheid is waar ek in die omstandighede kan kom en sê, Heere, Ek vertrouw op jy. Hoe sê David, wat die woord die daar gebruik, hy sê, my hart is gerus. My hart is gerus. Kam aan is dit nie om te wees nie. My hart is gerus. Besef jylle, wat gebeur eindelik hier? Wat hier gebeur is, my hart is nie gerus, omdat die omstandighede goed is nie. My hart is gerus, omdat God goed is. Jy sê, dit is makkelijk vir kinders van hier om te sê, my hart is gerust as al my omstandighede prachtig loop. As my finansies klop, as my gezondheid reg is, as my familie reg is, as alles in plek is, is dit makkelik om te sê my hart is gerust. Maar wie wat ek, die heidende kan dit ook sê. Maar die verskil tussen die heidende en ons, is ons kan sê my hart is gerust as hierdie goed nie in plek is. As hierdie aanslag teen my staan, as hierdie goed wacht om afgehandeld te word, dan sê ek jyre, ek steen die kostbare hoek steen, en omdat ek daarop steen, is ek nie angstig nie. Daarom sien ek me, saam met u, as ek kyk, saam met u kyk, dan sien ek oorwinning. Want in al hierdie dinge, sê Paulus, is ons meer as oorwinnaar, die Christus wat ons lief het. Sien ons god Godse heerlijkheid. Kijk ons met onbedekte gezicht. Sien ons die heerlijkheid van God, in die omstandighede. En ons sien, elke aanslag wat die vijand loods, word een geleentheid tot eerlijkheid. Daarom dat Jacobus sê achter het luiter Want as die aanslag al kom, as die aanslag net aankom, sê ek klaar, ek sien die zeerlijkheid aan die kom. Beseef julle, hoe sal dit ons ingesteldheid oor die leven verander? Ons kan so vir die oomlik momenteel in een gat val as goed en verkeerd boop. Kijk maar hoe gebeur. Die slechtenies, dinge breek, die ding is verkeerd, en vraag, oomlik val ek in die gat, ek moet maar nie die vorige gat hier opstaan. So, hoe bestaan hier voor die tijd op nie? Hoekom besluit ek hier sommer nou vandag? So, heren, enige ding wat tegen my kom, ek achter het luid te vreugde. So, ek gaan ingestel wees daarop, om enige iets traak te, te sien wat tegen my kom, om in die versoeking daarvan te sê, jyre, wat sê die woord? Hy sê, want my hoort stand in eeuwigheid. Jezus sê in Lukas 22, ek sal my so pak, Lukas 22 sê Jezus sê, die ding vir Petrus, hy sê, Petrus, Petrus, die vijand het het begeerte gehad. Hy sê, dit amper, amper geëis om jylle te sif, soos jou koringssif. Hoe doen hy dit? Sien jou doen hy dit? Hy doen dit of vir versoeking, of hy doen dit vir verdrukking, benuit, het vir volgenaak, het gevaarswaard. Dan hoor wat sê Jezus van my sê, maar ek het vir jou gebidt dat jou geloof nie ophoud nie. Wat is geloof? Geloof is om te oortuig, dat God Godse woord in my sterker is, as die aanslag. Nie groter, nie boor my kracht nie. Godse woord, groter is enig aanslag. En ek gee nie om en wat er aanslag, jy staan vandag nie. Ek gee nie om en wat omstandig hierdie is, wat jy sê, hier kan ek nie uit nie. God sê, my woord's groter dit en as jy nie eens, ek is recht, omstandighede vandag is nie, jy omstandighede goed is, nou wil ek vir jy sê, dis die dag vandag, om te sê heren, nou is ek ook gewapen, nou verstaan ek, wat Jacobus bedoel het, as hy sê, die beproefdheid van my geloof werd leidsamheid, en leidsamheid beteken, ek sal nie hastig wees nie, leidsamheid sê, ek is heel gemakkelijk, ek is heel gemakkelijk hier waar ek is, al is my omstandighede nog hier echt nie, Ek is gemakkelijk om te steen op hierdie hoek steen hierdie kostbare rots, wat vastgegrond is. En daarom, die ding sal homself uitspeel. Ek hoef nie angstig te raak, of hoe gau dit gaan gebeur nie. Ek weet, hy sal hom uitspeel hoekom. Eén ding weet ek, dat God aan my kant is prijs te heren. En nou vanmorgen wil ons sommer so met mekaar sammen, broodbreek om dit te vier, want wat kom die jylle doen? Jylle kom en hy sê, ek wil nou vir jylle som in die tas nou Ek het jylle my woord gegeen. Maar nou kom hy en hy sê, ek wil vir jylle meer as my woord gee. Hy sê, ek wil vir jylle tasbare beeld gee. Hy sê, ek geef vir jylle die brood en die wijn. Hy sê, en my lichaam is gebreek vir jylle. Hy sê, neem jy, dit is my lichaam wat vir jylle gebreek is. Hy sê, so as jy dit nou tasbaar in jou hand het, hy broekie en jy eerd dit dan weet jy, ek is die brood wat uit die hemel neerdaal, ek is die levende woord van God, ek is die geboorte uit die hemel, sê ek is die een wat dit kom moendlik maak het, ek is die een wat Godse liefde aan jou kom demonstreer het, wat die wet kom volbring het, en wat sonde weggedoen het, ek is die een wat die woord in jou is, wat sterker is als enige aanslag, wat die in jou vlees kan kom. En dan vat hy die beken na die maaltijd, en hy dank en hy sê, Heren, hierdie is het testament, het nieuwe testament aan my bloed hy sê sê julle, dit ding, onthou julle volkome versoening volkome versoening so jy kan wees jy hoef nie te aspireer om te word nie, jy is kla volkome versoening, hy het om met jou versoen hy het alles, alles wat beledseling kon inbring tussen hom en jou elke oortreding, elke ongerechtigheid elke ding wat jy bedrijf of gedink het gedoen het en wat jou opa, sy opa, wat sy opa gedoen het, het hy verreken in sy sien, en daarom sê hy aan hulle sondes en oortredinges, wat ek nooit weer dink nie, ek kyk hier nie meer na jou wandel nie, ek sien hier die rots, as ek kyk, dan sien ek een rots wat vast is, ek sien jou in die rots, ek sien jou volmaak en volkome, ek sien die kracht van God, wat in jou werk, preis die Heere, Vader ons dankie, dankie vir die voorrecht wat ons heet, om gevul te wees met die woord. Dank jy dat jy vir ons kennis gegeet van die waarheid. En dat ons die geleentheid het, om die woord te belei, oor ons levens, oor elke lewe wat hier is vanmorgen, elke lewe wat inluister, jy heren, woord sê, God is aan kant, God sê, ek begeer, om jou te sêen, begeer dat jy die sien, waarmee ek jou geseen het, in ontvang sal neem vanmorgen. Ek begeer dat jy nie net in hierdie oomlik nie, maar dat jy gewapen nie sal uitstap vanmorgen. Met die wete, God sal my kant. god Godse vermoe in my is groter as die aanslag. Ek kan steen, en terwijl ek steen, dan my hart gerust is kan ek my hart tot rust bring, my hart het vinnig klop, my hart het vrees ervaar, ek kan vir my hart sê, wees gerus, God is aan jou kant. Dus dankie Heere, dankie vir die genade wat so groot is, wat die vir ons op tastbare weise kom bevestig vanmorgen. Ons eer, die Vader in Jesus naam. Amen. Amen. As jy een broekje gevat het, deelsommer, so een helft daarvan met iemand, na by jou, hoe ver van jou af, net as het in jou hart is, en kom ons bevestig dit, hy sê, ons sê dit, kom ons sê dit vir mykaar, Jesus' lichaamsgebreek het ons heel kan wees, Nou vader ons dankie dat dat jy lichaam ook gegeet behalwe dat jy ons gerechtverig het, dat jy ons zonder vlek of rimpel voor jy gestel het het jy nog kom voorsiening maak dat ons op hierdie aarde heel kan wees dat ons kan wees dat ons levens een lofoffer vir jy kan wees dat ons lichaam een tempel kan wees waar nie kan kom woon. Ons Eerie vanmorgen, dankie vir die bevestiging hiervan. Dankie Heere dat ons besef dat, dat hierdie stikkie brood en hierdie slikkie drijwe sap, meer voedingswaarde het, as al die prijsleis wat ons vandag kan het. Ons Eerie vanmorgen, in Jesus naam. Amen. Amen. Ons het nie iemand welk oorgeslaan nie, ek wil net een laatste dingetje sê ek krij die indruk dat het onder die indruk kom dat om brood te breek word soort van een recept, een handeling om a, my probleme op te los dit werk nie so nie wat het doen as ons brood breek God kom hiermee en hy bevestig vir ons wat sy droom vir ons is. Dat ons in ons gemoed kan standvastig blij en kan vasthou aan die feit dat hy in ons kant is. Maar om te sê, ek het moeilijkheid, ek gaan gauw nachtmaal gebruik en nou is my probleem opgelost, het gaan nie werk nie. Alles wat met ons gebeur, werk dier die verandering van ons gemoed. Iemand vraag vir my, hoe werk dit? hierdie woord wat Paulus sê in Philippensie 2, hy sê, werk jy eie huil uit met vrees en wewing. Dit is precies wat Paulus sê, hy sê, alles is inbetaal in ons rekening, ons is geseen met alle geestelike sieninge. En daarom, om dit uit te werk, is om een met God te word. En dis ons kese, God is een met ons, hy wil een met ons wees, hy begeer met jaloers sy. Hy sê, ek wil in verhouding met jou wees, ek wil, ek wil so een met jou wees, so jou, jou insluit in in my godlikheid, in my vermoe, in my kracht in, dat jy jou eie heil kan uitwerk. Maar besef, jy het gaan nie onder ons gebeur nie, gaan nie met een recepie gebeur nie. Het gebeur met een met besluit om een met hom te wees, in die slechtste van omstandighede, en in die beste van omstandighede. Om een met hom te wees, en die reden waar oor ons broodbreek, en hy sê so dik was as jy dit doen, so Moet het nie beperk tot wat hier gebeur op, op, So nou en dan op een sondagocht nie Gaan doen het by die huis So dukwels, maar wat doen ons as ons so te doen? Ons draai nie Een gouwe stafie wat ons probleem gaan oplossen Wat ons doen Ons bevestig aan ons Dat God ergens daarmee is En dat God sê, ek is wakker oor my woord Om dit te volbring En dat wat my en jou dan in staat stel om vast te hou In die omstandighede so die leidsamheid tot volle verwerkelking kom, so dat ons, wat geloof betref, volmaak kan wees, so dat ons, wat Godse beloftes betref, in die volle som daarvan kan leve, so dat, wat Godse opdrag betref, ons net kan wees, prijs die Heere. Nou ek sê nie, ek sê nie net met een mooi dag nie, ek sê nie met een mooi week, ek sê nie met een mooi maand, en ek gaan jy vir een maand nie sê nie. Maar kom ons kyk hier lekker saam,